Så er vi her igen. Efter en kortere pause er mediemagasinet Q K tilbage. Nu igen i BT-regi. Og lad mig da benytte lejligheden til at sige tak til Ekstrabladet for venligt husly. Tak også til de mange trofaste lyttere, der de seneste uger har skrevet og efterlyst programmet genopstandelse. Der skulle i virkeligheden bare lidt tålmodighed til. For nu sidder vi her i Studio 8 i Pilestredet, og dermed er ringen sluttet. Vi er tilbage i det selvsamme studie, som vi sendte fra, inden jeg forsøgte mig med en karriere på Rødhuspladsen. Konceptet for programmet her er det gammelkendte, velkendte. Stort og småt fra ugen i Danmark, Interessante gæster med noget på hjerte, samtaler og kontante interviews. I dag skal vi se på, hvor Indespiste vi journalister egentlig kan tillade at være med dem, vi professionelt beskæftiger os med. Anledningen til den diskussion er balladen, der er opstået efter det er kommet frem, at Sætlands chefredaktør Lia Korsgård privat ses med statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen. Gør det, at Korsgård ikke men nogen vægt kan revse resten af journaliststanden for at bære sølvpapirshatte i dækningen af FE-sagen? Den sag diskuterer bemeldte Elia Korsgaard med chefredaktøren for Frihedsbrevet, Mads Brygger. Og så er der jo sagen om kronprins Frederik. Manden, der øjnede en mulighed for et par fridage i udsøgt kvindeligt Casanova-selskab i Madrid, da ægtefælden, altså kronprinsessen, truede til FN's generalforsamling. Det er som om, at den historie ikke rigtig vil dø. Og spørgsmålet er, hvordan de danske medier har håndteret sagen. Og jo nok så interessant, hvordan kongehuset har. Jeg spørger to royale eksperter, der kommer i studiet lige om lidt. Det er henholdsvis en republikaner og en monarkist. Og også i BT-udgaven af Q&K har vi gæstemedværter indforskrevet. Øh, og dagens gæstemedvært sidder... Altså vi andre er lidt dårligt klædt her i studiet sammenlignet med dig, Morten Messers. Men... Det synes jeg ikke, man Ej, det sige, er, er hårdt her... sagt. det er hårdt ah. sagt. Ah. Fordi Mads Brygger er, er, ja. er, er også godt klædt. Det er min helt nye tweetblæser. Ja, undskyld Jeg tænker bare, at alle journalister er klædt som mig. Det er, det er ikke tilfældet. Det skal du have, Mads, også super godt klædt på. Men øh... velkommen til. Tak. Jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af det her øh... genopstandende... Concept. Ja, som efterhånden er genopstået nogen gange, vil jeg gerne lov at sige. Ja, fordi øh, vi startede helt tilbage i 24.7 dengang der... Ja, præcis. Det var din tid, med. Ja, altså hvis der skal deklareres, så skal jeg jo sige, at jeg på 24.7 var redaktør for både dig, Kvartrup, og for dig, Morten Messerschmidt. Ja, og det er jo den store deklarationsudsendelse, øh, vi laver her i dag. Ja. Alt skal deklareres. Og i den egenskab var jeg faktisk gang jeg var Mortens redaktør til julestue hjemme hos Morten. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og jeg vil også godt medgive, at jeg tror, vi alle tre har delt et glas rødvin i ny, ny Det har vi. Så den kritiske sans er tydeligvis... Og jeg var til påske kommet sammen nu hos dig, ja. Morten og hos Dorte, ude i øh, Charlotten Lund. Der kan man se, hvor indspist eliten er i Danmark. Ja, men det er hermed på, på, på, plads, øh, på plads nu. Æh, jeg sidder, eller retter, når jeg går i sæk om aftenen for øjeblikket, så lægger jeg en bog øh, skrød øh, Antoine Krav, ja. der handler om dig. Ja, den hedder Showbiz. Ja. Hvorfor hedder den det? Jamen, det er. Det, det opstod i en, i et, i en sekvens øh, under. Øh det, der hedder, tror jeg, felt sagen sådan i, bred, i bred forstand, øhm, hvor på et tidspunkt bliver jeg jo tiltalt øh, for dokumentfalsk og svindel med EU-midler, øhm, og en hel række journalister øh, bliver legnet bliver op og vil gerne have interview. og Sidst af dem er så bladet øhm, og det er jo det, har, man jo, har jeg jo prøvet en del gange, men hende, der var ansat for Dansk Folkeparti på det tidspunkt til at skulle gelejde os igennem, hun var, sygeligt, eller, ikke, hun skyld, hun var synligt meget, meget nervøs for, hvordan skulle det nu gå, og... Øhm, da vi så går ud til den sidste, som så er ekstrabladet, så siger du at du behøver ikke være så nervøs. It's only showbiz. Ja, det, det er noget, vi leger. Og, altså, og det er selvfølgelig øh, kun en, en del af, af sandheden, øh, men der er jo meget performance også i politik. Men Morten, jeg, jeg ved, at du under hele det der forløb, der jo nu i, i din optik er ind lykkelig, du er blevet fri, frifundet, og, og du er tilbage i en politisk karriere, men, men, men jeg tager vist ikke helt fejl, hvis jeg siger, at det der med, at det er bare noget, vi leger. Det er showbiz og mm. hu hvor det går den kunne du ikke fastholde hele vejen, fordi så sjovt var det heller ikke, heller ikke omgang med journalister, vel? Nej, og det er måske fordi, hvis folk tror, at showbiz, det bare er at leve et liv øh, i sus og dus, øh, så, så, så er det forkert. Øh, når jeg taler om showbiz, så handler det om, at man jo meget ofte spiller en rolle. Altså uanset om man er øh, musiker, eller øh, journalist eller politiker, så kan man jo ikke rende rundt og være sig selv hele tiden, fordi så smadrer man simpelthen sig selv. Man er nødt til at have en eller anden form for færdigheds- og facade på, når man står enten øh, til, til meget store møder, hvor der er meget på spil, øh, politiske forhandlinger, eller, eller over for pressen. Og det er det, jeg har sammenlignet med med showbiz. En skuespiller, der går på scenen, er jo heller ikke sig selv. Øhm, Spiller du skuespillet lige nu? Øh, ja, ja, i hvert fald øh, jeg er mere sådan øh, på, end jeg vil være, hvis jeg var hjemme i køkkenet, og var ved at øh, forberede en pasta bolognese. Og jeg kunne læse mig til, at når du er i deadline, jeg ved så ikke, om det også gælder Q&K, men så, så, så, så er du kendt for, at din stemme lige går en halv, hvad oktav ja, længere ja, ja, no. ned? Ja, jeg tænker meget min, i min stemmeføring og mit sprog og den slags ting, og tænker også lige i hvad målgrupperne end de er. Ligstallet hos mig er markant højere i deadline end øh, Q og Ja. Hvorfor det? Det er fordi det er det andet sprog. Tror vi du, er dummere og lytter? Nej, eller? nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, man skal tilbruge et andet sprog. Fordi folk, der, der lytter til det her program, de er bestemt ikke dummere, men de laver for noget andet, mens de, mens de lytter med. Det kan være, de står og laver mad, eller det kan være, de er ved at putte børn, eller et eller i den stil, hvor folk, der ser deadline, de sidder dybt fordybet og venter på, man siger, kun på, at man laver en enkelt grammatisk fejl. Morten Mielsen, hvis du sådan skal tilb se tilbage over dine år i offentligheden, Sø, Sølys og, og den bog, som Anne-Sofie Krag har, opdeler din, din tid i, i, i syvårsperioder. Ja, det er, det er, syv Først var der syv gode år, så var der syv onde Jeg forstår, så du er netop indledt den... Det håber vi i hvert fald. En, det. Er, en, en, en, en ja, ny syvårs syv år. af, ja. af gode år. Nu ja. du ser tilbage på de gode og de onde år... Og de, øh, Hvordan har medierne så behandlet dig, synes du? Altså, vil du Jeg kan også bare på en anden måde. Vil du have været her, hvor du er i dag, som en mand i centrum af dansk politik, på vej op af den politiske karriere, hvis ikke det havde været for medierne? Nej, altså. Jeg eller er tror, man... det på trods af det, at... Du... Ja, men, nej, ja, men, jeg tror virkelig, at man skal lade være med at tale om medier som sådan en eller anden stor grød øh, af, af ensartet typer, fordi der findes øh, fuldstændig hederlige, hårde arbejde, og det er langt flest af dem, dygtige og sandhedssøgende journalister, og så findes der nogle virkelig, virkelig store røvhuller. Øh, og sådan er det jo i, i, i alle sammenfælde. Kan vi få i... navn på nogle af dem? Ja, ja Arne Ullum, for eksempel, hvis vi skal have et røvhul på bordet, som var chefredaktør på BT, og vidste, at det han skrev, det var løgn, og det skulle vi igennem en USA for at få bragt i orden. Øhm, og så gik et forlig med ham alligevel, ikke? Jo, men det var jo, fordi jeg var til det. Efterfølgende røg det, så jo retten, og så vandt jeg, og han blev så fyret på som chefredaktør, ikke? Og der er der også nogen på din tidligere vis Ekstrabladet, som jeg kunne, kunne nævne, altså, men, men, men, men det gør jo ikke, at journaliststanden i sådan en bred forstand, er dårlig, altså. Så jeg har sådan et meget afklaret forhold til både medier og, og journalister, og er jo så ovenikøbet nogle gange så lidt tændt til at invitere dem hjem til en lille fest. Herunder Mads Brygger? Ja, jeg har været til julestue hjemme hos Morten kun én gang. Og ja, hvilke overvejelser gjorde det dig forud for det? Men den gang var jeg Mortens redaktør på 247. Ja. Vi havde et altså arbejdsgiver-arbejdstager-forhold. Øhm, og derudover så kan man sige, at jeg var ikke chef chefredaktør på 247. Jeg var chef for programafdelingen. Ja. Men altså, jeg er altid meget opmærksom på. Øh... Jamen, så kan jeg spørge på en anden måde i dag, at du ildsprudende chefredaktør for Fredsbrevet, ja. Vil du tage imod en lignende invitation i dag? Det tænker jeg umiddelbart ikke. Hvorfor du ikke? har faktisk fået den. Jeg har fået den, ja. men øh, Og har, du ikke, har ikke tilmeldt dig. Jeg, jeg har ikke så, tilmeldt ja. mig. Fordi at netop når jeg er chefredaktør for Fredsbrevet, som excellerer i at afdække øh, uheldige alliancer, ikke deklarerede relationer, så skal jeg selvfølgelig være meget opmærksom. Men det har jeg generelt altid været i forhold til, øh, hvad hedder det, relationer til. Det, som Læge Kårskår kalder beslutningstager Danmark, og mig selv. Jeg var for eksempel en overrække nabo til Margrethe Vestager. Mm -hmm. Vi havde glimlet naboskab. Jeg var aldrig inde hos hende, og hun var aldrig inde hos mig. Jamen men nu, hvor, hvor, hvor, hvor jeg jo indimellem også eksillerer i og pisker mig selv, var det en fatal fodfejl, at jeg som politisk kommentator tog imod øh, invitationen til at møde op ved Mortens øh, påske, øh, i øvrigt meget underholdende øh, påskereception. Det må være især jo gøre op med sig selv. Jeg, synes, det vigtigste, jeg, det jeg, ja, jeg, jeg vil sige, det vigtigste er, at det bliver deklareret. Okay. Øh, at det bliver sagt. Men jeg, jeg, jeg, sandheden skal jo frem. Jeg deklarer det jo først her, nu, øh, seks måneder efter, jeg var derude. Jo, sammen med et hav andre journalister, skal jeg lige ja, jeg sige for en 150 sige. mennesker, så men, der var en men, del men journalister. Ja. Jamen, altså, det er jo... Det er jo et, et spørgsmål om optik, og øh, hvor man står, hvad man laver. Hvis du havde forfattet en klumme, hvor du kaster dig ud i et glødende forsvar for Morten Messerschmidt, øh, så synes jeg bestemt, det skal nævnes, at øh, du har været til påskehygge ude hos Morten Messersmith. Og generelt kan man sige, der er forskel på at være til fest med politikere, f.eks. Folkemødet, og så til fest hos politikere mm -hmm. i en privat sammenhæng. Og det sidste, der skal man være særlig opmærksom, fordi det, der er problemet, det er jo selvfølgelig, hvis der opstår en, en sympati, øh, som ikke er sund øh, i forhold til ens professionel virke. Det er også et problem, hvis man kommer i besiddelse af fortrolig hemmelig viden gennem denne relation, som man ikke kan dele med sine læsere, seere eller lytter Nu skal vi jo snakke meget mere om, hvad kan man tillade sig som journalist øh, i, senere i den her udsendelse, når vi ringer til øh, Lierke som du jo har haft en, en, en bif med, kan man vist godt tillade sig at sige i ugen her, eller din, dit medie har. Øhm. Ja, altså, Frihedsbredet har jo forsøgt at få Lea Korsgaard ud af busken og få hende til at stille op til et interview. Vi måtte spørge ni gange i træk, før hun sagde ja til at øhm, stille op. Og øhm, efterfølgende i podcasten Pilesredet kan jeg konstatere, at en del af hendes defensorat er, at... Geng gengive frihedsbrevet som sådan et øh, bøllemedie, øh, hvilket jeg bestemt ikke synes og, er blevet... og, og det vender vi tilbage til, men inden vi når til det, øh, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig, og Mads Brygger, at høre, hvad du tillader på dit eget medie. Mm -hmm. hvad, hvad må dine journalister i forhold til at drive omgang med, dem øh, de beskæftiger sig med? Hvad, hvad? Kan du, hvad kan du acceptere der? Hvad tænker du på? Jamen jeg tænker på, øh, må en politijournalist for eksempel, være privat med en politiker. H hvad mener du med privat? Tæt på en politiker. Jamen, altså... Øhm, det skal jo deklareres både ekstern og internt, men altså, det kommer over igen an på, hvad du mener med privat. Jeg kan også spørge mere konkret. Har du viden om en journalist hos dig, der har været, hvad jeg vil kalde, tæt på en politiker, som vedkommende har skrevet om? Men det, det er jo... Et mærkeligt spørgsmål. Er det ja. det? Jamen, jamen, det... Altså, det er, det er jo svært for mig at sidde og bedrive personalpolitik for åben mm -hmm. mikrofon. Men det spørgsmål, du stiller, det jamen kaster jo altså, også en mistanke på stort set alle frihedsbrevet som. Ja, så spørger jeg, vil det i den tænkte situation, hvor en journalist fra frihedsbrevet i måske andre kollegers påsyn havde været tæt på en øh, politiker, vil det så være noget, der rimeligvis burde deklareres? Men hvad mener du med tæt på? Jeg mener sådan meget tæt på. Altså i en, en, en, en amorøs situation. Jamen altså... Jeg spørger dig, burde ja. det, det deklarere hvis, hvis det havde fundet sted, at du havde hørt om nej, det? Men nu, kan, nu kan jeg jo principielt ikke sidde og hvad, hvad det, detaljbehandle vores personale for åben mikrofon. Men nej, nej, jeg kan nej, sige det beder meget... jeg heller ikke om, jeg nævner ingen navne. Nej, nej, nej, eller nej jeg, jeg kan sige så meget, at hvis... Altså... Er, jeg, jeg, jeg driver et nyhedsmedie, mm. ikke et, øh, et sædledespoliti. Men, altså, Ar, men, ej, men, men, men, men du har været ude i ugen her og, og sagt, hvad øh, lærer Korsgaard burde deklarere omkring private forhold ja, ja, til men til, jamen, til jeg, jeg, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne ikke? sørge på det. Jeg vil gerne sige, hvis, ja. hvis jeg var vidne om, uden for, uden for enhver tvivl, af en af mine journalister, som dækker politik, hvis han eller hun havde en romantisk relation til en politiker, så kan vedkommende ikke dække politik hos os. Har der været sådan en sag i Frihedsbødsregi? Jamen, jeg, jeg, jeg må sige, at hvis, hvis, hvis jeg var vidne om, at uden for enhver tvivl, en af vores journalister havde en romantisk relation til en politiker, så ville han eller hun ikke kunne dække politik hos os. Men når du bruger, jeg kender dig godt, Mads, og du, du, du bruger ikke tilfældigt udtrykket uden for enhver tvivl. Er det fordi, du har hørt om noget på den måde? Prøv at jeg, jeg kommer ikke nærmere, for jeg kan ikke sidde og, øh, og diskutere altså, øh, mit personale her. Jeg, jeg kan sige, hvad, hvad mit princip er, og, og det er mit svar. Ja, og når du siger, uden for en tvivl, så skal jeg lægge det i det, at hvis der ikke var nogen tvivl, så skulle det deklareres i fredsbred. Så skulle det siges både internt og eksternt, selvfølgelig. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, Jo, Vi har allerede været lidt inde på emnet der. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad kan journalister tillade sig, og hvad kan journalister ikke tillade sig? Hvor ligger du i den diskussion? Jamen, jeg er faktisk lidt ambivalent, fordi på den ene side, så skal man selvfølgelig deklarere, at man skal sørge for at være så neutral som overhovedet muligt, og, og hvis man ikke er det, så i hvert fald gøre opmærksom på det. På den anden side, så er Danmark jo et så lille land, at det er meget svært, at man ikke løber ind i hinanden nogle gange. Altså, og hvem har egentlig ikke en eller anden form for anti eller sympati, der så gør, at man måske burde meddele, hvad man lavede for 15 år siden på en eller anden DSU-lejr? Men diskussionen er blusset op i denne her uge, øh, fordi at, øh, Mads Bryggers mediefridsbred har været ude og, kan man vist godt tillade sig at sige, at revse øh, chefredaktøren på på Z land Lea Korsgaard, ja. for at hun glemte og øh, var at hun har været til, øh, øh, til Barbara Berlsens 50-års fødselsdag i den selv samme uge, hvor hun havde kritiseret resten af medierne for ikke at, at, at, at, at, at være Præcis. kritisk nok til, til dækningen af FE-sagen. Ja, og der tror jeg, at jeg er på team brygger, fordi en ting er jo, hvad man kan have lavet for, nu jeg 15 år siden, i et eller andet ungdomspolitisk sammenhæng, hvor man måske ikke lige husker, hvem man delte det sidste øl med kl. 4 om natten. Men de fleste øh, kan vel huske, hvad de foretog sig for en uge siden. Jeg tror, at det kan også være en rigtig, rigtig god fest, at man ikke kan. Men der er i hvert fald ved for, at man kan genkalde sig det. Og der bliver det selvfølgelig problematisk, når vi har at gøre med en af de øh, mest omdiskuterede og kontroversielle øh, personer i, i moderne politik politikbar på Bærelsen i dag. Og, og du er ikke her i studiet, men du er med på en telefon fra, så vidt jeg husker, det er det fynske, ikke sandt. Nej, det er, ah, det er jyske. det er det skal, det skal ikke skældes ad. Nu har vi både Mads Brygger og en, der erklærer sig på Team Brygger, nemlig Morten Messerschmidt, der begge siger, at øh, der var du øh, lige lovligt glemsom, da du ikke fik varedegraderet dit øh, kendskab eller dit venskab, om man vil, med øh, Barbara Bærlsen. Hvad siger du til det, Lea Korsgaard? Altså lige det, der er faktisk også Team det bare. Hvad søren skal vi så diskutere resten af tiden, hvis, hvis du er det <laughs> Men prøv at høre, det var det var, det var faktisk bare så dumt, at jeg ikke fik udtændslet det der. Jeg havde indløsende overvejelsen øh, og var frem og tilbage og frem og tilbage øh, og kom ud i sådan en teoretisk overvejelse med, hmm, skal jeg så også udtænke min relation til de andre? Men prøv at høre, at, at faktisk er den grund, som Morten siger der, Morten Messerschmidt, hun, hun er en kontroversiel figur, og min kommentar øh, var jo, øh, altså, kunne I, i hvert fald læses som et, et, et, et delvist forsvarsfærdigt, øh, så det skulle 100% bare have stået på, på linjerne. Men en ting er jo, at du ikke var deklareret, men noget andet er jo, at, og det indrømmer du så, at det var en fejl, men samtidig vil du jo gerne have, at vi skal tro på, at det, at du er venner med øh, Barbara Bertelsen, det at... Øh, øh, Barbara Ballsen var med til din mands 40-års og hvad har vi? Ikke har haft nogen indflydelse på den analyse, du har lagt ned over FV-sagen. Hvordan skal vi tro på det? Øh, jamen, det er jo i virkeligheden ikke en uvandt øvelse for mig, det der. Øh, som, som Morten messe også siger, at vi, vi skulle lidt et land. altså et eller andet som er hamburg eller noget, den stil. Og, og jeg kender efterhånden ret mange mennesker i sådan det, jeg kalder kalde i Danmark. Så det er ikke nogen ud en øvelse for mig at skulle vurdere, at det et menneske, jeg kender for godt, jeg er for tæt på simpelthen, til at øh, overhovedet altså, er jeg sådan en her her? Eller har jeg faktisk den afstand, der gør, at jeg øh, fagligt kan, kan stå på mål for en, øh, en, øh, en drolig vurdering af, af vedkommende? Og i det her tilfælde, øh, ja, jeg, jeg har været i privat sange i med Barbara Berlsen. Hun er en Jeg oplever hende ikke som en ven. Vi har aldrig været på to for eksempel. Vi går ikke ud og drikker kaffe, vi smasser ikke, vi ringer ikke til hinanden. Øhm, og, og i øvrigt har jeg aldrig diskuteret FEC-sagen med hende. Så det var min faglige vurdering, det var. At jeg, jeg, jeg, altså jeg er simpelthen ikke så tæt på, at jeg ikke skal skrive om hende. Skulle jeg have skrevet, at jeg kendte hende 10 men jeg vil, øh, Altså, havde jeg gjort det, så kunne jeg totalt have stået på mål for, for, for helt teksten, jeg står øh, stadigvæk på, på målet for min synespunkt. Jeg, jeg, jeg, jeg stopper dig lige her og, og ser strengt ja, over på, på Mads, Mads Brygger. Hvis det er, som, som Léa Korsgaard siger, et, øh, ja det burde hun have sagt, to, i øvrigt har det ikke haft nogen indflydelse på, på den journalistik, hun har bedrevet, hvorfor er det så, at du mener, du har en historie? Jamen, hvis det, Léa Korsgaard mener, at hun sagtens kan administrere, kan lade sig gøre, så må hun jo være i besiddelse, skal vi tro, af en næsten umenneskelig integritet. For det, at hun kaster sig ud i et glødende defensorat for Barbara Berlesen, og ikke deklarerer, at hun har en personlig relation til hende, som også involverer Lera Korsgaards egen familie, det gør jo alt det, hun har skrevet om om Barbar Korsgaard, pludselig læser helt, om, om Berlesen, pludselig læser helt anderledes. Og det gør jo også, at vi må gå tilbage i tid og kigge på de andre positioner, hun har haft i forhold til øh, regeringen, Barbara battelsens virke. Hun har sagt, at mindsagen øh, simpelthen ikke er alvorlig nok til, at vi skal bruge flere uger på at gå op i den. Har det også noget med hendes relation til Barbara Bertelsen at gøre, kan vi så spørge. Hun øh, glimrede også ved at komme som en af de eneste, men meget negativ anmeldelse af Lars Finsens bog. Har det også noget med Barbara Bertelsen at gøre? Fordi her udpeger Lars Finsen jo Barbara Battelsen som personen, der ved ham det er ondt. Øhm, og altså, jeg, jeg kan godt lide øh, Rune Lykkebergs øh, informationschefredaktør, der efter fredsbredet havde skrevet om, at han var i bogklub med Barbara Berthelsen. de, de ser hinanden i den bogklub fire gange om året. Når frem til, at jeg kan ikke længere skrive leder om Barbara Bertelsen. Jeg er inhabil. For det handler jo også om det optiske, hvordan folk ser på Lea Korsgaard udefra. Øhm, og, og alene det, Alia Korsgaard nu skal døje med, at hver gang hun skriver noget om Barbara Berlesen, hvis hun agter at fortsætte med det, at folk så vil tænke, ah, er det fordi hun er venner med Barbara Berlesen, at hun skriver det, hun gør? Ja, men lad så lige for det på det rene, Lea Korsgård. Vil du vælge øh, Rune Løbe modellen modellen fra nu af at klæde ind her i forhold til alt, hvad der handler om Barbara Berlesen, eller vil du ufortrøden fortsætte med at sige, at resten af den danske medieverden overdramatiserer, når det handler om, hvad Barbara Berlesen måtte have gjort øh, forkert? Fejlen var ikke, at jeg skrev om Barbara Berlesen den er bare at jeg ikke var tilkladt af relationen tydeligvis udpæssede dem tydeligt. Og tydeligt. Øhm, jeg har, øhm, jeg, igen, jeg kender masser af mennesker og jeg, så længe jeg ikke har snakket med dem, så har jeg ikke problem med at skrive om det. Så længe du ikke ved, du du du, faktisk... du faldt lige ud der, så du sagde så længe jeg ja, ikke, ja, så længe du ikke ved. været. på måde. Jeg, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt tænke selv. Jeg kan godt have en selvstændig vurdering af, af, af både Mink og FSA'en. Og ja, jeg tror, jeg ser på de sager meget anderledes, end at man sprykker. Øh, jeg kan også sagtens have et superkritisk blik på både øh, regeringen, ligesom jeg kan øh, understøtte, at mine journalister går, går øh, kritisk til for Drapper Hvis man kigger på vores dækning det seneste år så er der et eksempel på meget kritisk Barbara Berlsen, synes de, æ, ligesom i et spil med FSA, også har forsøgt at tage et gennem igennem æ, Lars Finsen og, og Claus Jorsbriller. Så øhm, så, og, og det er jo de, altså, så længe jeg vurderer, at jeg faktisk har den fornødende afstand, så har jeg ikke noget problem med, med hverken at skulle være redaktør for den slags historie, eller, eller, eller skrive om historie, hvor hun indgår i Men Mrs. Ja. du markerer. Jamen, jeg synes, det er meget interessant, fordi altså, normalt betragter vi jo øh, pressen som den fjerde statsmagt, der ligesom skal holde øje med, at de øvrige statsmagter ikke overtræder øh, grænserne og den slags. Og for de øvrige statsmagter, der gælder der jo sådan et øh, princip om, at man ikke bare skal være... Øh, uafhængig, man skal også fremstå øh, uafhængig. Altså, hvis en dommer afsiger en dom, som han set er, er rigtig, jamen så annulleres dommen alligevel, hvis det viser sig, at dommeren er inhabil i relationen til en af de pågældende i, i, i sagen. Og jeg kan ikke helt forstå, at det samme princip af hensyn til journalistikken ikke også skulle gælde for journalister af to årsager. For det første kan man jo ikke vide med sig selv, om man er objektiv. Man kan jo ikke sætte sig ned og sige, øh, nu vælger jeg at være objektiv, Øh, fordi det, det, det, er jo, det, det er jo ligesom ud over ens menneskelige øh, evner Og for det andet, det at der for altid må så tvivl om Hvorvidt øh, de artikler, som du måtte skrive Vedrørende Barbara Bertelsen og hvad det øh, er følger, Er objektiv eller ej, synes jeg i sig selv skulle gøre At man så afstår fra at skrive dem Altså, det, alene, alene det man vækker en mistanke Er slemt nok, siger med Smidt, øh, Mm. Jo, men, men præcis. Det, det er jo der, varetiklarationen kommer ind. Fordi så ved man øh, det, som læser, og, og kan lide det til grund for sin egen vurdering. Er, det er jo derfor, at transparensen bliver vigtig. Øh, og ikke nødvendigvis at afholde sig fra. Ja, man skal afholde sig fra, hvis man er ven med, hvis man er for tæt på, hvis man simpelthen er indhabilen. Men ellers så synes jeg faktisk, at deklarationen bliver det vigtige og derfor vil ærgerlige, at jeg ikke gjorde det. Men man skal jo, det tror jeg også, I vil kunne genkende, øh, måske så Henrik Fortrup og Morten Messersmith, øh, eller måske faktisk især dig, Henrik Kortrup. man skal jo være som journalist, øh, der kender magthaver Danmark. Der, der skal man jo kunne tage øh, den faglige tasket på hovedet, og være klar over, selvom jeg har en privat relation til, til, til nogen øh, med magt, så, så kan der komme en dag, hvor jeg skal kunne føre kniven. Altså, men hvorfor altså, ikke bare lad anden føre kniven? De det er, jeg er, jeg er ikke altså, altså, spørger, hvorfor så ikke landet anden føre kniven, og, og dermed undgå øh, mistanken? Ja, men igen, vi har, vi har skrevet meget om, om både regeringen og Kåre Og det er jo så afgørende, at, det, at netop at den øh, relation ikke smitter af på, på, på, på systemet det, det, jeg siger her, at den der faglige kasket bliver nødt til at være der. Øh, men men jeg der, tror, jeg... der, der, hvor jeg synes, at kæden hopper af, det er, at du er ansvarshavende chefredaktør. Det er altså noget andet, end hvad dine journalister laver. Og du er ude og kritiserer stort set hele den danske presse for deres dækning af FSC'en, og fordi at de har bedrevet, ah. har bedrevet konspiratorisk journalistik, og at, at det er fuldstændig misforstået, at... Øh, at betragte Barbara Battelsen som en skurk i fa -sagen. Hvad hedder det? I forhold til dine egne journalister, havde du så altså eksternt fortalt dem, at du venner med Barbara Bertelsen. Var det kendt på redaktionen? Ja. Blandt dem, der dækker FA-sagen, øh, har, jeg, har jeg sagt, at jeg havde en relation til den. Det har været vigtigt for mig, at de vidste det. Skulle jeg den der søndag aften, hvor jeg sad og skrev lige præcis den her kommentar, have ringet op og sagt, giv, giv mig lige djævnens advokatbriller her. Lad os lige gå igennem det her. Jeg kender hende, og jeg var til hendes fødselsdag for, for, hvad var det, 10 dage siden. Øhm, det, det skulle jeg helt sikkert have gjort, det har været meget vigtigt for mig, at de, at de kendte situationen, de vidste, hvorfra hvor, hvor øh, jeg kom. Og af samme grund var det jo pisse ærgerligt, at jeg ikke bare bare det ind i, i spalterne. Ja, ja det, prøver, det, det er virkelig ærgerligt, fordi det er jo derfor, vi sidder og har den her snak nu, og den tror jeg kommer til at forfølge ja. dig ret længe, hvis jeg skal være ærlig. Fordi hvis vi øh, svinger os op i et helikopterperspektiv, så øh, uden sammenligning i øvrigt, så øh, Ben Bradley, den legendariske chefredaktør for Washington Post, han havde en personlig relation til John F. Kennedy. Og det gjorde, at han fik adgang til utrolige oplysninger, men han var også en møl, der fløj rundt omkring magtens flamme. Og det belastede ham som chefredaktør, og var et problem for ham. Og sent i livet, så fortrød han det dybt, at han havde været venner med John F. Kennedy, fordi han kom simpelthen for tæt på magten. Og det, at du er så tæt på den mest magtfulde embedsmand, skråstræk kvinde i det her land, det synes jeg altså er et problem, lige Korsgaard. Jeg kunne godt tænke mig at spørge... Nej, nej, må jeg ja. lige ja, prøve med, for det første. Mads, du bruger udtrykket ven. Jeg oplever... Hvis jeg var ven med Papa Bernstein, så havde jeg ikke skrevet, som jeg havde. Så havde jeg simpelthen ikke kunne skrive, som jeg havde kunnet. Men hun er gæst til din mands 40-års fødselsdag. Du er gæst til hendes 50-års fødselsdag. Det er da en meget venskabelig relation. Hun er en bekendtskab. Nogle gange kommer man også... Øh, og havde hun været min ven, så kunne jeg indlysende ikke have skrevet sådan jeg havde gjort. Det er det ene. Det andet er, ja, det kan være super svært. Jeg husker at han engang, at jeg havde en samtale med, med, med Ben Salber, de søde cheerredaktører på Echo, som øh, øh, boede øh, dør om dør med en lille og der gik den have mellem deres haver. Og som, som Ben Salber sagde, øh, man kan nogle gange ikke undgå det at komme til at kende hinanden på grøn, tværs af tværs af magt og, og medier. Øh, man skal ikke opføre det. Og når man, når man kender nogen med magt, så skal man øh, sørge for at holde sig. Ja, og, og, og Mads og i, i forlæng. Nej, og, og man lige stærkt gør den sætning. Ja. Og øh, i hans tilfælde accepterer, at nogle gange går den havelov ikke så meget. Den nogle gange, så skal man være for til at føre med. Men, men, men Lera, Det er jo men, men. Korsgaard, noget jeg så også synes er problematisk i den der sammenhæng, det er, at du er så svær at få til at stille op for frihedsbredet. Vi må spørge dig ni gange i træk. Øhm. Og nu her, hvor du er i gang med et defensorat, så fremstiller du i podcasten Pilestrædet Frihedsbrevet som et, nærmest et bøllemedie, der, der over telefonen har forsøgt at, at, at fange dig på den gale fod. Vores journalist Nicolai Dandaneil har slet ikke talt i telefon med dig. Det, det er simpelthen ikke rigtigt. Og øhm, derudover har han lavet et fuldstændig lødigt og sobert interview med dig. Og det, at du som bestyrelsesformand for Journalisthøjskolen, turnere det i retning af, at det er frihedsbredet, der er et, et, et bøllemedie, og, og at, vi, at vi har bedrevet os forkert, Anden vores journalist Nicolai Dandanel, som jeg er uddannet fra Journalisterskolen. Det synes jeg er et kæmpe problem. Sidst, jeg, var, jeg havde noget at gøre med frihedsbredet, der var det dig, der skrev, Brygger, og lavede det, jeg vil kalde en konspir konspiralyse, fordi jeg havde formastet mig til at spise langkorteletter med John Giddersen i selskab med et meget kulørt entourage mennesker. Øh, og du, du fremstillede det på en måde, som kom til at se ud, at, som om at jeg var i lommen på øh, en eller anden frikiv det, det, menighed, det er simpelthen ikke talt talt rigtigt, de Lære Du skal simpelthen holde op med at bruge de ord som konspiralyse og konspirenella i forhold til fredsbrevet. Jeg, jeg skrev om denne middag. Jeg synes, det var interessant, at øh, magthavere, øh, en, en socialdemokratisk minister og folk fra medierne mødes med Jordan Peterson. Jeg spørger, hvordan kan det være, at Lære ikke har fortalt Sætlands medlemmer om denne stærkt syrielle oplevelse? Og så, så stiller jeg nogle, nogle spørgsmål omkring, hvorfor er du havnet der? Det synes jeg altså ikke er en konspiralyse. Jeg, jeg undrer mig, og det er jo noget, journalister har til opgave at gøre, at undre sig. Grunden grund til, at jeg ikke havde skrevet om det, nu, fordi jeg sad og skrev om det. Men, men lad, lad nu det være, det må så være op til læserne, at, at dine øh, tekster vurderer, øh, ja. hvis indtryk du efter jeg, jeg, kunne godt, sig, jeg kunne godt, jeg går godt, nej, nu, nu, nu, nu, nu er det min tur. Nu, nu er det min tur. A, B, B, B, B, Lea, nu stiller jeg dig lige et spørgsmål her, fordi ja. der, der er en ting, der, der, der, der har, har øh, interesseret mig lidt hen over de seneste dage, fordi det er som om, at du har lagt din øh, kommunikationsstrategi i forhold til den her sag om. Mads, Mads Brygger har lige beskrevet, hvordan du var sindssygt svær at få fat på i begyndelsen, og nu optræder du rigtig mange steder og siger, at det burde de også have gjort. Og sådan noget. Er der nogen, der har prikket dig på skuldrene og sagt, at den er måske ikke, sad, måske ikke lige i skabet i Første omgang. Al, altså forstået som, er der nogen, der har brækket til mig og sagt, læg dig ned og ruller rundt? Ja, måske noget i den retning. Altså, er det et spørgsmål, det går på? Altså, om Brænd Banden har brækket til mig? Nej, nej, nej, Så meget sølvpapier har jeg dog ikke på. Nej, men mit spørgsmål går i al sin enkelhed på, hvorfor er det, du lægger kursen om, da presset bliver stort? de jeg bliver irriterende optigt, når Frede ringer. Øh, og jo, han var fin øh, øh, Hvad hedder det? Nikolaj Dandanelle, Men Lera Dandanel, da Korsgaard, ud, I, I, I har aldrig, tag, ud, I I aldrig talt, talt, talt i telefon sammen. Du, du, du, du, han har skrevet sms'er til for dig. dig. Ja, du siger, at han ringer ja, til dig. Ja. Men, men du tager ikke telefonen, og så sender han dig sms'er. Så, øh, så det, det er simpelthen ikke rigtigt. Nej, men, men, men, men han ringede til mig, og så inviterede ham ud. Øh, ja, efter nogle dage. Og helt ærligt, ja. Det, det var et legitimt spørgsmål. Jeg synes, han gjorde sit arbejde super fint, og jeg får simpelthen bare tiks. Det, det er den gamle Jordan Peterson-refleks, der hedder i og det var ondskab, øh, fordi, fordi det var et legitimt spørgsmål. Som sagt, jeg har begået en fejl. Hvad har du lært af det her forløb, uh, Lira Korsgaard, her til sidst? Uh, jeg har lært, at jeg skal gøre præcis som uh, uh, jeg vil råde alle andre journalister til, at <laughs> være, være bare ekstra transparent. Og anerkender du at no, no. anerkender du at man skal lige sørge for at have øh, orden i egen baghave inden man begynder at belære andre om hvordan de skal betjene have redskaberne? Ja, det skal Når man når man, øh, når man handler, så fejler man også. Jeg kommer til at begå fejl igen, og kommer sikkert også til at begå store fejl igen. Det, altså det, det, det kommer jeg 100% til. Det vil ikke jeg bare kunne, kunne rydde op efter den bagefter. Jeg synes, det var interessant det at høre, det. at en journalist også kan jo opleve at få tiks, når en journalist ringer. Fordi det hører jeg jo meget ofte fra politikere, at man sidder og tænker, okay, der er en, hvor man virkelig føler, at vedkommende har forfulgt en, og det er aldrig noget godt, når man bliver ringet op for et bestemt nummer. Og det også kan være sådan blandt journalister. Der er der jo trods alt et eller andet om sig. Så. så der havnede du på team? lærer Ja, så var det, der var alligevel noget, der trækte ret, men, men ikke i forhold til det formelle. Og, og nu skal jeg bare for lige at trække en, en, en tråd til det, vi startede om, inden lærer kom med, altså hva, hvordan du vil forholde dig i en situation eller hvad det nu er på dit eget blad. Fik du et jeg stillede de spørgsmål, Mads? Næ, men du er jo vært for et program om medier og bedriver kritisk journalistik, det synes jeg ø, helt fair. Øhm, hvad hedder det? Men, men noget, jeg god, godt vil spørge... Øh... Ej, Ja. Nej, men jeg, vil, jeg vil faktisk godt lige holde fast i det, fordi den, den snak, vi har haft med Lea Korsgaard, mm. har den fået dig til at gøre dig en om, hvad du kunne gøre bedre på dit eget mediemæss? Prøv at høre. Jeg tænker over og overveje dagligt i forhold til frihedsbredets position og mission og særkende, at vi virkelig skal have orden i vores panelhus. Ja, især når du tager debatter som den, du lige har haft med, med Lia Korsgaard, ikke? Ja, men jeg vil så også sige, at, at det med Lia Korsgaard og det altså, glødende defensorat, hun har forfattet om Barbara Bertelsen, det er altså også virkelig et, et opsigtsvækkende tilfælde på en relation til en markant magthaver som ikke bliver deklareret. Og det, det er derfor synes jeg, at det er i, altså i særklasse værd jeg interessere interesseret for. Vi stopper diskussionen her. Tak til dig, Lea, over i det jyske, fordi vi måtte ringe dig op. Også tak til dig, Mas Brygger, chefredaktør for Frihedsbrevet. Og, og jeg er simpelthen så flov over, at jeg skammeligt underkendte din, din stilfulde påklædning i dag ved, i indledningen af udsendelsen. Just for the record, du er ualmindeligt flot påklædt, som tak. altid. Tak, Henrik Vortrup. Min tweetblazer tager mod din undskyldning. Nu skal vi snakke om noget andet end journalister og politikere. Hvad har vi, der er embedsmænd, der, der eventuelt er, er sammenspiste? Vi skal snakke om noget, jeg ved. Dit parti, sådan som udgangspunkt, sætter højt, nemlig Kongehuset. Helt afgjort. Altså, jeg synes jo, at Kongehuset er Danmark. Det er jo den røde tråd fra uh, gården gamle og, og op til i dag. Og derfor er det Bare, også... stop nu. Bare stop nu. Du stop. ikke, at det, det der, der monarkistrid der, det ved du ikke. Jeg tror ikke, nogen er i tvivl, men... men, men øh, nu ved vi så at det er en øh, monarkist helt inde i hjertet, der befar det her spørgsmål jeg stiller dig nu. Ja. Hvordan synes du øh, kongehusets aktier står sådan rent mediemæssigt i de her uger? Jamen jeg har i virkeligheden det svært ved at holde mig til det, fordi jeg synes ikke nødvendigvis at kongehuset behøver at have øh, en, øh, en høj aktiekurs på medier. Jeg synes egentlig de skal være lidt hævet over det. Altså det er fint at der er tabloidmedier i Danmark, der er en vid ytringsfrihed, man kan skrive hvad man vil. Nogle gange skriver de løgnhistorier, nogle gange skriver de rigtige historier, og hvad der egentlig er hvad, det finder man nok aldrig rigtigt ud af. Og det har jeg det faktisk udmærket med. Øhm, fordi selvfølgelig kan man kunne gå kritisk til magthaver, der dertil hører jeg jo altså også øh, monarken og hendes familie. Øhm, men, men jeg synes egentlig, det er fint at holde en distance til det. Øh, jeg har ingen grund til at have til nogen medlemmer af kongenhuset. Det vil være upassende i sig selv. Øhm, hvorfor hvorfor ville det være upassende? Fordi det er, det er majestæten, det er, det er Danmarks øh, familie, så altså øverste overhovedet osv. Og, og det sømmer jeg sig ikke, og det tilkom og slet ikke mig, øh, at have en kritisk holdning til, hvad der foregår på Amalienborg. Men synes du, det er? Så kan jeg også spørge på en anden måde mere konkret. Er det, er det usømmeligt, øh, at medierne på den ene eller på den anden vis beskæftiger sig med, at kronprinsen rejser til Madrid, tilbringer et par dage sammen med en, en, en meksikansk, vi er der har øh, været i S S Spaniens svar på den store dyste overnatter øh, i hendes øh, lejlighed. Er det usømmeligt at beskæftige sig med? Den? Ja, det kan det godt være, men det er jo ikke ulovligt. Ej, det var ikke det, jeg spurgte om. Men... Er, er det usømmeligt? Ja, altså, og, og, og, og usømmelighed handler jo meget om den modtager eller afsender, der er. Altså, det er jo noget, den enkelte må gøre med sig selv. Jeg har ikke læst det. Og jeg gider ikke at læse det. Jeg var endda i Spanien, da det der tabloid i bragte nogle af historien dernede. Og jeg gik bare forbi. Jeg kommer ikke til at læse det, for det interesserer mig overhovedet ikke. For mig, der er jeg kronprins Frederik, kronprins, han er vores kommende monark. Uanset hvor han meget et, han må Er han et menneske? Ja, det er han. Øh, er et menneske fejlbarligt? Det er han, eller det er vi alle sammen. Er det noget, der rager offentligheden? Det må en jo afgøre med sig selv. Hvis man har lyst til at læse slibrig historier, så kan man købe øh, hvad hedder det, se og høre, og hvad hedder den æko, eller hvad hedder det ned i, i Spanien osv.? Er man hævet over det og har tillid til majestæten til enhver tid har styr på tingene og styr på Danmark, det hører jeg til, så kan man jo springe over. Jeg kan ikke læse spansk, forstår jeg ikke spansk, men jeg har alligevel haft fri lejlighed til at sætte mig ind i den her historie, Jakob Stine Olsen, og det har jeg, fordi at samtlige danske medier har beskæftiget sig med den, mm. øh, men måske også på den sådan lidt øh, krydsteragtige façon, at mm. man holder det hele ud i strakt man siger, her er, hvad alle de andre skriver, øh, for fuldt af underrygter. rygter. Nu må jeg lige korrigere dig, fordi samtlige danske medier har faktisk ikke, be, eller har ikke alle beskæftiget sig Nej. med det. Har Billedbladet gjort? Det kunne jeg ikke forestille mig. Det kunne jeg ikke forestille mig. Nej, det har de ikke. Øh. Øh, har men vi har børn. på Berneske valgt at beskæftige os Præcis. med det, fordi... Og du repræsenterer ja, Berneske, det, det skal jeg de, de, På det, du kalder den krydsteragtige Ah, Jeg udfordrer dig bare ja, på det. Ja, øh, men det har vi gjort øh, i forhold til, at øh, for at nu at ud, i modsætning til Morten, øh, så har vi det ikke sådan, at de kongelige er ufaldbarlige. Øh, eller det ikke tilkommer os at mene noget om dem. Øh, fordi øh, kongehuset er en magtfaktor, som er skatød og betalt, øh, som man ikke bare kan, øh, det kan man ikke bare overse. Øh, så på baggrund af, at det er en historie, som var derude, som er derude. Jeg sad i mit badekar af alle steder, da jeg lige pludselig blev bestormet med henvendelser fra mennesker i Spanien, som siger, hvad er, hvad er det, der foregår? Fordi det var en historie, som var alle steder i spanske medier, og når jeg så klikkede rundt, kunne jeg se, at den var alle mulige andre steder ude i verden også. Skal vi så ignorere, at den historie eksisterer? Det synes jeg ikke. Og det er blandt andet fordi, at en sådan historie er jo... Det synes jeg. Øh, og så kan det godt være, at øh, Morten synes, jeg skal have hugget hovedet af for at sige det. Øh, men jeg synes... Det er, den, det er vi dog gået bort fra. <laughs> ja. altså, synes jeg, at, jeg synes, at sådan en historie... Hvis, øh, jeg, jeg, jeg aner, det skal jeg straks sige, øh, det, jeg aner ikke, hvad der er foregået i Madrid... Øh, Måske ved det spanske blad, der har skrevet historien det. De ved, om de taler sandt eller ej. Øh, måske ved øh, kronprinsen det og den involverede dame det. Øh, jeg ved ikke noget om det. Øh, men jeg ved, der er en historie derude, øh, som handler om, øh, hvad der foregår i det danske kongehus. Det synes jeg ikke bare, at man kan ignorere. Og grunden, kan til, man ikke, grunden kan man ikke? til, at jeg ikke synes, man kan ignorere det, er også, øh, at øh, sådan en historie er med til at forhindre kongehuset i at passe deres arbejde. Uh, og det handler simpelthen om, at uh, hvad, er, hvad er de kongelige? De er strengt taget ikke noget i sig selv, og det siger jeg slet ikke for at forklejne, uh, den position, de har i det danske samfund, eller det arbejde, store arbejde, de gør. Uh, men fordi deres vigtigste funktion er at kaste lys på noget andet godt i vores samfund. Alt det gode, uh, mennesker gør i det, i det danske samfund, hvad end det er forbedre handelsbalancen i Indien, eller uh, rundt omkring uh, på skoler og plejehjem, og hvor det ellers kan være. De skal kaste et lys på det. Og hvis de ikke kan kaste det lys, fordi vi tænker på alt muligt andet, når vi ser dem, så er det et problem. Og kronprinsen har desværre bragt sig i en situation, hvor vi tænker på det forkerte, når vi ser ham. Jeg synes, så kan du han har ikke passe Et enkelt arbejde. syn på, hvad kongehuset er for en størrelse. Mm -hmm. Måske fordi du mest ser det ud fra dit eget perspektiv. Kongehuset er, som jeg sagde før, en mere end tusindårig institution, som især igennem perioder, hvor Danmark og danskerne har haft det svært, øh, har været ryggraden. Øh, Krigene, åbenlyst åben og så videre. Øh, der er det fuldstændig afgørende at man ikke så øh, for eksempel Christian Tien, eller hvem det var, øh, når, når han øh, red rundt og indgød øh, tro på, at det her, det skal nok blive godt, øh, og associerede ham med alle mulige historier, mm. som du selv anerkender, muligvis lidt ikke er en historie. Mm. Og derfor synes jeg, i det jeg anerkender, at I må skrive, hvad I ved, så længe I holder af inden for en julelovene, og så videre, jamen, øh, så synes jeg, man skal tænke over, hvad man gør ved det samlingspunkt, ved den historiske røde tråd, som jeg talte om før, når man skriver netop alle mulige øh, fuldstændig uunderbyggede ja, men, men, men, er ikke mig, der skal Men kongehuset, det er kongehus, der skal sørge Ej, for at har du faktisk en forpligtelse det, det, til. Nej, det synes jeg ikke, Som jeg har. dansker har du faktisk en forpligtelse til at sikre, vi jo ikke, at det synes danske folk. Det er ikke derfor, jeg er blevet journalist. Jeg synes, at kongehuset har en forpligtelse til for den ydelse, de får, og den særlige rolle, de er sat til at forvalte og passe på sig selv. Jeg skal bare lige høre, fordi det piger lige min nysgerrighed. Hvor står det ja, skrevet henne, at ansatte på Berlindsker har en forpligtelse til at være om kongehuset. Det står ingen steder. Som journalist, og det kan man sige, der tager journalisterne jo hver dag en ny dyb ned i undergrunden for at vise det. Der har man ingen moralske forpligtelser. Det jeg gør opmærksom på, det er, at man som dansker har en forpligtelse over for sit fædreland og hævner også over for kongen. Men indbefatter den forpligtelse, jeg skal bare forstå det, hvis man er journalist, at man vender det blinde øje til, hvis de kongelige ikke sig? Det kan dem faktisk gøre. Jeg synes omvendt, at vi har en forpligtelse over for institutionen, men ikke nødvendigvis for de mennesker, der befolker den, hvis de ikke passer deres arbejde. De ting kan man ikke adskille. Og nu skal vi trække. Øh... Og det er jo det arbejde, du er, er født til. Det er dem, der har Danmark. Det er os, der skal være taknemmelige under undersøgelserne. Nu skal vi trække studiets anden republikaner ind i diskussionen, så kan man jo så gætte på, hvem? Den første. Den første. <laughs> det, er dig, det er dig, Kim Bak. Det er Ja, Du er kongehus kommentator, analytiker på ExtraBladet. Jeg antager, at du er sådan svagt uenig med Morten med i, at det her ikke er noget, medierne skal beskæftige sig med, men, men, men så, så det spørgsmål vil jeg ikke stille dig. Jeg vil hellere høre, hvordan synes du, at Kongehuset har håndteret det, jeg tillader mig at kalde en krise? Jamen, Kongehuset har bragt sig i en meget vanskelig situation, fordi de indtil for ganske nylig øh, faktisk har øh, stillet sig til rådighed, når der var kritik, som der var under Halv som der var i forbindelse med Eko, som der var i forbindelse med øh, titelfratagelserne, der har man sådan set svaret på spørgsmål. Det ser ud til at dømme efter et interview, som Kongehusets kommunikationschef gav til journalisten, at man har tænkt sig at stramme op der. Man er altså mere tænkt sig at gå i retning af den praksis, man forfølger i det britiske kongehus, hvor man ikke udtaler sig om noget som helst, eller for den skal skyld i det spanske kongehus, hvor man følger samme modus. Så man har bragt sig en situation, hvor man ikke kan lægge historien ned. Man kan ikke gå ud og korrigere og sige, jamen det har ikke noget på sig. Men ville det ikke være, altså det skal bare være udfordrende, ja. ville det ikke være temmelig ubegavet af kongehuset, hvis de gik ud og kommenterede på den her sag? I det kan man jo diskutere. Hvis der ikke er noget om sagen, så vil det være, øh, tror jeg, fornuftigt at lægge den ned. Fordi, hvis vi nu leger, fordi hvis vi... ryg rygterne øh, stopper man jo ikke. Hvis vi nu leger, nu, nu kan vi kan, mm -hmm. forsøge os som, som kommunikationsrådgiver Lad os prøve her. prøve det. Ja. Vi leger, at kronprinsen har været i Madele. Han har øh, gået rundt med denne her kvinde, der hedder Casanova, til, til efternavn. Han har overnattet i hendes lejlighed. Vi ved af genneste grund ikke, hvad der er foregået op i den lejlighed, men vi ved, ved at han, han har overnattet. Vi, vi kan i hvert fald se, at han har skiftet tøj. Ja. Af er det, hvis, det er, hvis det ligesom er, er, er, er det faktum, øh, vi stort set alle sammen er enige om, ville det mm. så ikke være uklogt af kongehuset at gå ind og kommentere på det? I, hvis de er fuldstændig sikre i deres sag, så nej. Men hvis ikke de er sikre, så er det klart, så de er jo nødt til at holde sig. Hvis de også kender til de ting, vi siger her, han ja. har været i Madrid, han har gået rundt Netop. med hende, han har øh, ordnet den her lejlighed. Hvis de kender til det, så er det vel smart nok at henvise til privatlivets fred. Så er det ikke? nok smart nok at holde sig øh, til det svar, ja. Men er det en toværelseslejlighed, eller er det en større palæ? Altså, 200 kvadratmeter. Det, det må man sige, det er vel, hvor der kunne være to soveværelser. Så, så det, der, man gør her, det er jo, at man kan sige, at man lader lad tvivlen komme kronprinsen til ugunst, mm -hmm. og sætter derfor en hel masse spekulationer i gang, som man egentlig... Altså, altså det, det er jo ikke underligt i, ved, at, man ved, at, man har, at man har tøj med til at skifte til næste dag. Nej, det er der overhovedet ikke, og ingen ved, at man har haft underbukserne Æ, ikke desto mindre, øh, så har kronprinsen, og det synes jeg det er det fuldstændig centrale her, han har bragt sig i en situation. Han har udvist manglende dømmekraft. Og det væsentlige her er ikke, om han har haft sex med øh, frøken Casanova. Det væsentlige her, han har bragt sig i den situation, og han øh, stedet har insisteret på sin ret til at bringe, sig selv og kongehuset den situation. Jeg vil jeg sige, i Sverige var der jo en lignende situation, hvor der var utroskabsrygter i øh, ægteskabet mellem konprinsesse Victoria og prins Daniel. Det blev så meget øh, og så omfattende, at øh, man rent faktisk uden for protokollen gik ud øh, med en pressemeddelt og sagde, at det har ikke noget på sig. Øh, og det virkede faktisk efter hensigten. Ja. Øh, men det er jo selvfølgelig rigtigt, at kongehuset kan ikke lyve. Øh, altså, man skal jo være sikker i sin sag, kan man sige. Ikke? For ellers kan det give bagslag, for man ved jo ikke, i Spanien er der jo altid en anden vinduespuse eller et eller andet, der dukker op. Så hvis der var mere i den historie, der kom frem, kan kongus ikke lyve? Så i virkeligheden er det nok bedst, at de ikke siger mere. Hvad der ikke var så godt i den måde, de ikke sagde mere på, var, at de først sagde, at vi udtaler os princip aldrig om de kongeliges privatliv, og så kom de desværre til at sige, at de som kommunikationsafdeling var sat i verden for at hæge om de kongeliges herunder prins Frederiks privatliv så kom det næsten til at lyde, mm. øh, som om man også beskyttede hans ret til at opføre sig, som han ville. Okay. Æh, og det, det, det var en uheldig formulering. Man skulle have stoppet med den første sætning. Er du enig det er... Enig i det med... Smid? Nej, sådan, altså, nu har jeg virkelig læst de der. det er ikke fordi, jeg ikke har ville forberede mig. Jeg bare ikke, det har jeg altså ikke stået ind i de der formuleringer, men jeg synes altså, I læser dem lidt som fanden læser Bibelen. Altså, og det der med, at hvis man ikke afkræfter utroskab, så er man utro. Det er da også noget af en... Altså, det vil da ikke gå i nogen andre journalistiske sammenhæng. Tænk, hvis statsministeriet udsendte en eller anden presmeddelelse, hvor de ikke tog stilling til... det. hvem hvad hvad er det, det egentlig, stedet. der snakker om utroskab her? Jamen, det var det, der bliver sagt lige før, ja, altså det, det er... i sammenligning med Sverige, jeg hvor synes, der var på måske... Storbritannien ja, osv. Det, det, spørg... det var mere i forhold til, hvad der virkede, og ikke virkede for ja. mig, end rygterne i jorden. Jeg, altså kan, lekturas, sige, jeg kan kun som sige, det fungerede er... i Sverige. Ja. Lekturas, som er det magasin, som har bragt historien, bragt billederne, skriver intet om utroskab. De beskriver forløbet af den aften, de beskriver, at de har været ude og gå en tur i en park, de har været på et museum, de har været på restaurant, flamenco restaurant oven i købet, og så er de efterfølgende kl. 1 taget hjem til hendes lejlighed, har overnattet, og kl. 8.30 forlader Kronprinsen lejligheden. Det er, det er historien. Det der, og alligevel så drager så nogle paralleller for, jamen, til, hvordan ø, andre kongehuse har håndteret påstande om utroskab osv. Og, og det er jo bare billedet på, hvordan den her ø, del af pressen fungerer. Der er ikke nogen, der har en interesse i at med institutionerne sige, det kan godt være med overvejende sandsynlighed, at hvis kronprinsen havde ø, de intentioner, som man så drager paralleller til, så havde han nok ikke gået ud og gået en tur i en offentlig park men den og er, sted på en offentlig restaurant. Du, og man har ingen interesse i at bringe jo, det, er, det ned. Er der fakt, det er der faktisk nogen, der har sagt, Morten, Nå. det har jeg gjort i... Nå, udmærket. Jeg har sagt, at det kunne sagtens holdt sig sådan, at han var taget ned i forbindelse med, at det spanske kongepar var på vej, ja. havde gjort sådan nogle jagttagelser om spansk kultur osv., havde overnattet hos en god veninde. Kan man godt gøre, jeg har personligt overnattet sammen med kvinder Øh, uden at have sex med dem i hvert fald i samme Jeg har mokære. hørt om fænomenet ja, Jamen, det, ja. det sker ikke så, så jo det er der faktisk nogen der har. Okay fair men så siger, det som, som jeg, så jeg synes mulighed. måske er problematisk det er så dem der vælger den modsatte tilgang Men du er heller ikke kronprins af Danmark så er der er ikke nogen der er interesseret i hvad du gør Nej og, og, og er det ikke netop øh, hele essensen Morten, det med det som jeg har på den Olsen siger her altså den der evige øh, det defensorat for de kongelige, når de nogenlunde de, træde ved siden af at de jo også bare mennesker er hele pointen ikke at hvis vi mener det med kongehuset så er det en påstand om, at de netop ikke er som almindelige mennesker. Og derfor er det nok så meget en diskussion om, hvad der sømmer sig for dem, som hvad der sømmer sig for pressen. Er det... jo, men, jo, men læg nu mærke til, jeg har jo ikke sagt, at det er ulovligt at skrive de her ting. Jeg har ikke sagt, at, at, at det skal straffes eller hugges hoveder eller andre lægemstele af. Jeg blev spurgt om, jeg synes, det var sømmeligt. Og der mener jeg noget af det, der bliver insinueret, det er ikke Men hvorfor, hvorfor reflekterer du ikke over, hvorvidt det er sømmeligt, at kronprinsen, gør sig sårbar på den vis, han nu har gjort sig sårbar på? Fordi det er på. ret om at det her majestæten styr på. Altså om bare gør opmærksom på, at medlemmer af kongehuset dømmes kun af én, og det er majestæten. Det er hverken dig, pressen, domstolen eller mig. Og, og, men du har lige sagt, at det er fair nok, at, at medierne ja. beskæftiger sig med kongehuset, Jamen, fordi det er en mag skal. magtinstitution. Jamen, ja, ja, altså, ja, det er jo Danmark, altså, og ja, selvfølgelig er der magt forbundet med kongehuset, det siger sig selv. Men jeg, jeg prøver egentlig at indfinde mig i den position, at jeg, jeg siger, at jeg vil ikke læse om alt det der øh, snadder, der bliver insinueret øh, og drejet paralleller og sætter øh, griller i hovedet, fordi hvor kunne det være sjovt. Jeg anerkender, at man har lov til det, og det er det. Og det tror jeg også at Kongehuset gør. Og hvordan så i øvrigt Kongehuset håndterer presse, det, det må de jo så finde ud af. Jeg var tænkt mig at kigge lidt over på dig, Javestin Ole, Olsen. du repræsenterer. Berlingske. Mm. Berlingske, hvor der er en redaktørerklæring om, man man støtter op om, om, om mm. Kongehuset. Og før sagde jeg, at visse dele af pressen, og jeg fornemmer jo ikke, at det var en, en kompliment, men til de, denne visse dele af pressen hører jeg jo pludselig nu Berlingske. Ja, yeah, det kan du sige, men uh, der er altså forskel på, uh, uh, kan man sige, at fortælle, hvad der sker, sker i verden, uh, eller vælge bevidst at fortige uh, eller uh, så forfølge det, uh, som om det lige præcis var en utroskabshistorie, man mm. skulle have uh, korrigeret. Uh, jeg, jeg synes stadigvæk, som sagt, at det ville være underligt ikke for, at eller forholde læserne, hvad der rent faktisk foregår i verden, for det er en historie derude, og i Spanien er der ikke kun for eksempel sladerblader, der beskæftiger sig med det, altså også, også El Pais og Almundu og hvad de hedder sammen. Så på den baggrund vil det være mærkeligt, at når der kører en stor historie om det danske kongehus, og så lades som om den ikke eksisterer. Vi kan referere den, sådan som den skal refereres, nemlig at vi ved ikke en SKID om, hvad der er foregået, men det er det her, vi kan konstatere, at de skriver. Det kan vi gøre. Og så kan vi konstatere, for det synes jeg stadigvæk er rimeligt at konstatere, at ansvaret af kongehusets i forhold til ikke at bringe sig i sådan en situation, fordi kronprinsen netop ikke er søren fra Herlev. Man har burde vide, at hvis han gør det, han han har gjort, fordi vi, at han har været til stede i Spanien, det ved vi, at han har været med en kvinde og overladt i hendes lejlighed, som ikke er hans kone, så bringer han sig i en situation, hvor sådan nogle historier opstår. Og så kan vi godt være enige om, at det er en hård skæbne, at du ikke kan gøre det. Men det er altså det, der er hans lød i tilværelsen. Det er det, han får penge for, fordi det er et problem, hvis de kongelige øh, ikke er lidt bedre end os andre. Og det er det simpelthen, fordi vi skal kunne læse alt muligt ind i dem. Hvis de, hvis, øh, ellers så øh, slukkes det lys, de skal kaste på øh, andet i vores samfund, øh, hvis de bare er ligesom alle os andre. Og det er jo, det er jo, det er jo vanskeligt, og, men det er den der evige balancegang, man altid øh, ender med at tale om, når man taler om kongehuset i forhold til, hvor almindeligt kan det blive, før at det er lige meget. Øh, og, øh, så, så jeg mener ikke, at ansvaret er øh, øh, vores i, i, i pressens i forhold til det her. Ansvaret ligger hos kongehuset. Og du skal nok få øh, med, men, men, men nu har du markeret Kim Bak. Jeg synes, det er et andet forhold, der gør sig gældende. Vi tillægger jo indimellem de kongelige øh, diplomatiske evner og funktioner. Og øh, jeg synes, man skal se den her begivenhed i lyset af, hvor, hvilket, øh, og man så må sige, associationskammer, han kaster Felipe ind i. Ikke? Felipe har de sidste ti år forsøgt at rense sig for sin fars øh, gerninger med netop utroskab. Fordi altså, Felipe den spanske konge Carlos? den spanske Juan Carlos. Juan Carlos, som nu er i landflygtighed i Abu Dhabi, øh, som var øh, taget i utroskab i ovenikøb med en dansk kvinde. Men det er sådan set ligegyldigt. Det, der sker, det er, at Felipe har forsøgt at stabiliserer det spanske kongehus for ro om det spanske kongehus. Frederik tager så ned ganske kort tid før, at Felipe besøger Danmark øh, som stats overhovedet på det første statsbesøg overhovedet og kaster et associationslys om utroskab og kongelige øh, på Filippe, netop under det besøg. Det er sgu ikke særlig smart. Og det er vel derfor, den spanske presse svælger i det her. I øh, ene af grunden... Altså, det jeg er, er, tror, at man kan regne med, at de altså, billeder, har man ventet med at offentliggøre til det besøg, øh, ja, ja. undervejs. Ja, ja, ja. men, men det som... Er, når man, når, hvis det, som I beskriver her, og der kan sagtens være mere, som jeg ikke har set, men hvis det er casen, altså det, der bliver beskrevet her, så må der jo også være grænser for, i hvert fald i en dansk sammenhæng, hvor meget øh, suppe man kan koge på de ben. Altså jeg kan forstå i en spansk, måske også ligesom en britisk, og hvad ved jeg, jamen der er der en forhistorie og så videre som gør at øh, man kan drage alle mulige referencer op. Men det er der jo ikke i en dansk, så hvor længe gider I, og især et så fint medie som Berlingske. vi har ikke beskæftiget os med de sidste mange dage. Vi synes, vi har fortalt det, vi skulle fortælle okay, om det. Ja, men mindre, der et eller andet Jamen, Jeg så der i dag på ja. et eller andet medie der i mit Facebook-feed, der kommer op. at altså, det kører jo videre, i hvert fald i andre sammenhæng. Og hvis de apps begrænser, det er begrænset til de tre ting, I taler om her og jamen, altså, så, så må det da også det, starte Det er det, nok... det, jeg mener. Det er forskellen det, det er... på os måske og, og, og andre medier, som øh, gerne vil grave frem, øh, hvad der ligesom er foregået i angt detail i den sag. Det er vi ja. sådan set ikke interesserede i. Vi er interesseret i det principielle i det. Øh, og når det er overstået, så har vi ikke nogen øh, interesse i at fortsætte af den stig. Øh, så så øh, jeg har ikke beskæftiget mig med det. Nu sidder vi her og snakker om det. Men det ja, der, der er en lille detaljer, virkelle, så ikke. men, men er detaljer, så jeg jeg ikke forklare mig, det er jeg ikke detalje, det. Det er jo, at øh, frygten Casanova øh, startede med at true med retssager og brand osv. og så osv. Og der sker jo stadigvæk noget i den sager. Det er vel ikke uinteressant, om hun rent faktisk går alvor af sin trusler om at... Men, men, så kan det udvikle sig, men på ja, nuværende mm. tidspunkt er vi ikke øh, gået videre med det. Kim og, og Jacob, jeg, jeg synes, begge I ikke helt har svaret på det, der var sådan mm. var en af mine, mine, mit indledende spørgsmål. Hvorvidt, jeg brugte det til men men hvorvidt det er sådan lidt billigt det her med, at man altid kan henholde sig til, jamen det interesserer også fordi det interesserer nogle andre. Altså mm. med den metode, så kan man jo pludselig argumentere for, at alt har en relevans i medierne, eller være, hvad? Jamen, jeg synes, vi skal være fair, Øh, over for kongehuset. Vi skal være kritiske. Det synes jeg, vi skylder øh, også kongehuset som institution og tage dem alvorligt. Øh, men vi skal også være fair. Øh, og der er ikke nogen, der ved, hvad der er foregået. Vi kan kun referere, at der er en masse, der gør en historie ud af det, og det kører i cirkulation derude, øh, og det danske kongehus er lige pludselig på alle slæber. Øh, det synes jeg vil være underligt i moderne verden øh, at tage på. Æ, men... Og vi er ikke sat i... Øh, vi, øh, øh, øh, I modsætning til, hvis jeg havde haft Morten som redaktør... Så er vi ikke sat i verden for, for en hver pris at beskytte Kongehuset mod sig selv. Det er vi ikke. Det, det må være Kongehusets og Lene Balby, som er deres kommunikationschef opgave at sørge for, at de ikke det. Kim Jeg synes, du har en pointe, fordi man kan tage de to store, landsdækkende tv-stationer, tv2 og Danmarks Radio. Danmarks Radio har valgt fuldstændig at... Hold den her sag lukket, der er ikke skrevet ord om det. TV2 har så lavet meta historien mm. altså historien om historien. Så man, lader lige, altså man har det lille fine blad. Man bringer så historien, refererer og gør vi, men det er så historien om historien, og så holder man så... Det er der også i vanset. branchen kendt som forfulgt af ånde rygtermodellen. Ja, eksempelvis, ja. Man lavede det, det jeg tror, du refererer til, det var, at man lavede historien om pressellogen. Øh, hvor min Netop. redaktør Birgitte Bor var inde og ja. forsvarede, hvad vi havde gjort i sagen. Øh, og så refererede man den, og det blev så den mest læste på TV2's hjemmeside den Netop. dag. Så det er tv2's øh, måde ligesom at svinge sig op på. Og, en det, skyldes og det skyldes ikke en pludselig folkeinteresse ja. for medieetik, Nej. men fordi det var en måde at beskrive, lidt hvad er det, der det betragter er, betragter jeg lidt som et, øh, og det, og det, som det siger et pressemæssigt hyggeligt. Det, det er lidt om, hvad det er for et, øh, et dyr derude, man fodrer ved hele tiden at drage mm. de her associationer. Jeg tror, det blev den sidste bemærkning i denne øh, diskussion øh, for imod mediernes. Øh, Øh, interesse for øh, Casanova gate. Skal vi kalde den det? Det kan man vel godt kalde Kan man vel godt kalde Alene den. det drager også nogle andre paralleller, end man måske ja, normalt. Ja, Hvis nogen bare havde, havde, havde Fernandes. Men, men Nå, jo, med synes, meget kan du beskylde også journalister for, men at kvinden, som Frederik overnagede hos hedder Casanova til efterhånden. Det kan vi hun ikke. Hun hedder Vera Cas Casanova, men jeg synes, vi kan trøste os ved, at på spansk betyder det sådan set bare hus. Nyt hus, ja. <laughs> <Men> <laughs> Casanova. Nej. der var jo god gamle Giacomo Casanova hvis serindringer fra Venedig. fra det 171. Var betragteligt mere saftig. Ja, ja. Nu øh, tror jeg, det fører for vidt for, for, for, for. <laughs> Jens. er også det ja. <laughs> okay. Vi fortsætter Casanova-snakken og champagne-snakken uden for studiet her. Tak i alt fald til dig, Kim Bak, fordi du kiggede forbi. Øh, også til dig, Jakob Olsen fra, fra Vi er nået til vejs ende i denne udgave af, denne premiereudgave af Q&K i alt fald i, i BT regi her i anden omgang. Må du med med? Tusind ja. tak, fordi du kom. Det har og, været en og, siger, men, øh, Den er gensidig. Øhm, også tak til min øh, producer, Alex Brøndberg, der trykkede på alle knapperne ud. og tak til øh, de af lytterne, der har fundet ud af, at nu skal man ikke længere gå ind på blades. Q&K-feed, men på øh, BT's Q&K-feed. Der er nok vide, hvor mange, der har fanget den i den her uge. Vi håber, det er mange. Æh, De får det på deres Facebook-feed, så det er lige meget. Vi skal, vi skal gøre, hvad <laughs> vi kan. Æh, tak i hvert fald, fordi I alle sammen kom, og øh, jeg har stærke planer om at være tilbage med en ny udgave af Q&K igen i næste uge. Tak skal I have.